تو ارميه هند سرت نحرهی ولبانی حتت ثربل بدمی فزور رم الوقع القناع بلبانیه وشكى نظیم مارای دی اخذی قوت توه یو څه او سره لاله په دې ځای به او یا سره دا راغونه ولوي بيتي ان بهږي بهږي جمله صغرا د ګرګس د دې سیناله لاندې دی ګرګس دا وي ديزی یو د صغراتن سغر فاربن کې هالو هالو هالو هالو هالو هالو هالو هالو هالو سرحدات مقصد ده شیر داده چه او دا خلق قولم. نو داغی په وجه زما اصم زخمیسی شي اینه پا دی زیبان راشی نو تبا کمیسی ده این آغوستا ده هرمیشیم زد چه ولم دا خلق زسوری ما پا بسغرت نحریهی ولبانیهی پا غاسپل گرگست ده سینی ده اصو پا لبه ده اصا. ترده چه فا کمیش جوڑ کده اینا باغه سوری ما ورمن دوام اغی ولم فا زورا وقع القنا بلا بانهی و شکای لئی بعبرتن و تحمحمی فا زورا درکی دا اصو من وقع القنا دا واقع کی دو دنیزونا بلا بانهی باغه سینبانه طلاب لبان بلی قوتي زه که دې صدا مخ اړې دي سينو نه کړم نه دا زې واړې اړې ډاډه کي دوا کي دو دنې زونه طالبان لبان اړې وشكا اليا شکایت کوي ما تابع امرتين په اوخ کو وتهم حمي په आवाज باندې आवाज کېدا اس لو كان يدري مل محا مل محا ورت والکانه لا علی کاله مقل د ستا کو موره معلومه د خبرو د اوبلسا <coughs> نیویللی به چې بسې خو شوه نورې د دشمن طرف ته مور والله او خبره او ت معلوونه شکایت و کې اوچرې پ ستا ص محوره شکایت به کړ والکانه لا علیمال کاله موقلمی کل چری په خبرو به دل خبره به ما سره کړي و لقد شفا نفسي وازهاب شک مها قيلل پوار سويك عن ترى اقدمي ولقد شفا يقينا شفا بمستدناف زمان وازهاب اسق بها لركوما مرض كلا مرض لركوم پچشي قيلل وی نا دو شا سوارانو وی نا دو شا سوارانو وی که عنطر اقدنی حلاک شی عنطر اولان دشن کلی چی دو دشمن سا جنگی او قوم آوازو که چی عنطره دو قوم سر شا مخکش جنگ تا نزو شپا دو او مرز دو نپس ختموما میدان تورمان دواما و الخیلو تب تحمل خبار عواب من بینی شه تزم من بینی شه زمتین و عجرد شه زمین شای زم نر او شه زم خز اصپا خبار عوابیس عوابیس جمع دا عابیس دونده کې پاربای که خروا لطوی چه مخیدی سه خرشوی اگه تا دارنگی عابس دیتم وی چه دامخی زخمی شوی و خوگ لی گوگلی کم حیوان چه دامخی زخمی شوي خوگ لی گوگلی نخلک تی اریجی اغتام عابس وی حیوان عابس وی ناس عابس اغده چه پا جنگونی که مخ خوگ شوی دین اسه بات شکل احکاری اغتا وی عابس و. او خبر خبر لکا صحاب نرمز مکې نرمز م والخلو ت تق تتح خبره عسونه نه نوي ان سووا نه نوي ااقتحاب نه چا په ش نوتل وزته نهوطل عسونه اوشا سوواان نه نووزي خبرهغ نرم مکه کې اوسه په بادرنگ شوی یا خلی یا زخمی مخونه بادرنگی مین بینی شهزمتین و عجره ده شهزمی ورنه نوزی خز آسپ نر آسپ و لول اوگد اوگد چه ده آسونا پا ما بین د خز و ده نروکی چه خز آسپ و چه نر آن نر آسونه اوگد اوگد اوگد پلانگووری کنا خذا اسطاوشه زم نر اس اوغد اوغد پرانگا ور زولالون رکا بي هسس تو ماشايي نوب بي وا مبرم محکم توي امر حكم توي احفظه بزي سرا دفاع توي مقابله او دفاع توي لب عقل تو يدي لب لب بعد مر او لب عقل قوي الباب شائع يشيع بلطم وان من شيعته رازكنا او او په چاپه سور پسې کېدل په چاپه سور روانېدل په چاپه به د ریکول دلته مشایعی متلوه او تلو اگر کوم ان په معنا د ملګروم راز دلته زللن تابيدر كبي او حنا او خان زمان تابيد او خان زمان حيث سيتو اغزاتا چه زمان رزا شي مشاي تل زمان كم زيتك رزا شي زمان تل زمان حيث مكاني دلت مشاي شو لبی بي زعق المن دما وا احفظه اذا د دشمن دپا کوم مقابله کوم د دشمن به امر المبرمي او یو حکم محکما او یو حکم محکما زللن تابید رکا او خان زما حی شوشتو کما کانتا چې زما راشی مشای ثله زما دی لوبی عقل زما پورا دی او احفظه دپا کوم قوم او د سب بأمر المبرمي فأيو عمر محكم إني غداني عن عزورك پالمي ما قد علمت و بعض ما لم تعلمي والله غداني عن عزورك پالمي ما قد علمت و بعض ما لم تعلمي إني زجم عداني عداني ده غداني عداني, عداني, عداني, دي عداني, عداني, دي عداني, عداني دي تجاوز که, تجاوز که زمانه ان ازوره که ستا ملاقات کوم خاید چه زمانه تجاوز کهی؟ ما اغدس علیم تیر چطه پی پویاییم و بازمال هم تعلیم دارنگی پا معنه دشمانه امرازی اینی غد عدانی یقینا زمان سا دشمانی کهی ستاسو دید اگه خود تجاوز ولی حاشه که معنه دشمانی دار دشمانی کوي زمان سا ستا قوم ستا کوری نئی ان ازو رکی چیز ستا ملاقات کوم ها ستا ملاقات کوم نو دشمانی دلیسه قوم کوي خو پا علمی ما پا غد سو قد علیم تل چه تا تا پتا دا تا تا چشی پتا دا زمان دا محبت زمان ستا محبت تا دغه محبت پر ستا ملاقات کوم ستا کوری زمان ستا دشمانی کئی و بازم آلم تا او پویا شپ په bazie اګه چې ته بین پیږې دا چې د محبت په جماعت لري تکلیفات را رسي واغم زبردش کومه ما نو ته پنې پیږې خدمات لري تکلیفات یې اغم برداشت کوم ته پویا شپ په اګه چې ته په پویا یو په اګه چې نه پیږې کم چې ته پیږې اګه محبت ده استا ملاقات محبت محبت ولکم کم چې نه پیږې اګه زما تکلیفات حالت رماحو بانی بغیز دونکم وزاوال جوان الحرب من لم یجرمی جوانی الحرب کسب در جنگ بانی بغیزه عبس او زبیان قبلی تا وی چه داد ده محبوبی تنیج ده خلق ده مقصد ده چه اغز ماسا مقابله که یو ما تا تکلیف رسی جوانی داد جنه جن ی نذ کمانات گناہ رازی زیتہ تا وی. جنل حرب و زیتہ جنگ او زوت زوایس وی کمانات دډی رازی او پمانه د رحکل رازی حالت رماحو حایل دی دایر دی انی زے دبن بغیز دونکم ستا سو په خوا کین زه چېستاسو خواته د ځو زمون د اوستاوس په کې یو بل دشمنان دي چاغ زمونږ د قوم دشمناندي به نوابس او بزوبان د دا لقببیله ده او زما استستا په من کې پرا کاغلی دکه چېستاقببی له بل ځای ته تللی په بلته کې او مخکېي دما استستا پهمن کې به نوابس او پهزوبان دي چا غ ځان لبد معشهقبلي دي کو تا ته زر سه پلار کې بهمه هغې ووجې نه حال دي مغسطا پمینسکی نیزی نیزی دبنو پاگیز وزا وجوانیل حربی ملم یجرمی او کگیگی ترپنا در جن اغا چا تا چا غا پا کی ظالم نده ترکگیگی ترپنا در جن اغا چا تا چا غا ظالم نده سنگا او چماتا ته چوئی اغا بازا وجنم کنا ناګه خو په داګه سوز منګل جنگ نشتا ورانه مشتا د کورنيسنه خو په منسګه خلک ده اباماته څوې چې پلار یې زم داګه سبا د جنگ کوم ناګه په دیل جنگ کې مجرمانه دي خو په ګراځینو ولا قد قررتول محراب يدمي نحرهو حتى تقات nil خائن وابنتا الجزيمي یقینا عملله دمامهه په مه ا صبانې مهر اړ ته چې ټکول شوئ ل اصلې ټکې دان دغ ته ممه وي د مسی منډې ډیرئ یقیان امله کرد د په مهور یادمی نحروو چې ان شویددي ان کېږېمللادنسینه د د ان کېږيسی د د په ان را روانئ ح حَتَّا تَقَتْنِ الْخَيْلُ يَبْنَتَا جِزِ حِزِيَمِيهِ ترده چب ساتی مانگا اصنا ساتی نما ساتی ما اصنا ایدو رید حِزِيَمو چنگ می اصنا ساتی؟ زبا محر سوری شاعتا پا ما قصی دستر آروانی ما تا چو چوک چو چو چو نو زبا شاته گروپ او باڑی گاڈ آغا مقابلہ کی نما ساتی وَلَقَدْ خَشِتُو بأن أموت وعلمت كن للحرب ضائره على ابنه زمزم يقين انذري كما السماء لبيد جنگ د پاره دایره او دوانو سامنے د زمزم دا دپن زوبيان قبيله کسانو حرم ابن زمزم او حسين ابن زمزم تو اغیما ته پلار کې رکاوټ نو نقصان دد چې مله به ش موضوعه بچته په جنگ د چا سنین ختی چې زداغه محمد مقابل مرګرتیه حکم یقی زيره غم زبا مر شما او نبا د جنگ د دا پانه دایرا په پا دوانو دا زمزم اشاتمي ارز ولم اشتم هم ما و ز ناذرین و الناذران اذا لم القهما دمي کنزي عزت زما او زه دې او ته کنزل نه کوم و النازري او نظر کوي دني ان زما اذا لم القهما کله زو سملاقاتو نه کوم چې ملاقات سو نه کوم نو افسوس ده چې موږ دمو کو موږ بدو دمو نظرو مونو موږ بتو کو تاو کو او دا ډوله ضباب الیک زما سملاقات نه دي زپور کارشم په ډوله ضباب تیرار سفيري او دا چې ډوله ضباب په دې کې ځنه یم ير ونه چې نه نظر منون کدی اینی زمان کل از ماو سا ملاقات نئی ایب علا ولقد ترکتو ابا همان جزر سبای و کل نصر قشعمی نصر باستاوی قشعم اغزور باستاوی چالو تینیشی سم نو چنیش اخکار کولی نو کچو کل اچراوی یاد نیسی پا مایر غب کی خواد از مردار اوشی او بیخوری وروبا کشیگی کدا لوته نه د زول درس س کار نشی کوله هغه تا قشعم مرغوی قشعم دیوی چیر کدا دعا کسان زما سر جنگ کای دا بعید نه ده ز کله پلار موجل او اگر پلار ددو د حیوانات پرغه کوله ک او خان شغه خای او د مرغالو اگر زور برغه د پرغه کوله چاگه سدومت لینشو تایارو تا پیداش ای اپعلا کدیوکیچا نداچا بایدا ندا ولکا ترکتو ابا همه یقیناً ما پرخید دیو پلار جزر سبای وخاد حیواناتو ما پرخید دیو پلار وخاد حیواناتو وکل نسر قشع ما پر کھیده دیو پلا هرہ د هر جزر سباې وقاد حیوانات او جزر كل نسر وقاد هر یو باز قسامی چې هغه زړ بازي وقاد هر یو باز د سبا چ زوري تل انشي نو تیار او تپیزاش حارث ابن هلس داد بنو بکر قبيله ده په دې کې دوه مڅنه شته خو استادا داد بنو بکر قبيله شاعر ده او داسې شل شول چې د بنو تغلب او د بنو بکر قبيله په منځ کې ډېر راټش او بنو بکر د بدمعش قبيله وا خو بنو بکر د بن تغلب خو بنو بکر او تدالا کو نو وبانو ټینګ کړي امدادو نه وسه کول ټینګ کړي د پاره چې د بدمعش قبيله ا مسروبای نمنغه با تخلاصي مسروبای نمنغه با تخلاصي دا شي په ن عمر منيهين وغيرها داد بنو بکر قبلي ملګري دغه کومانس کې پټنه به منذر ابن ما او سماچو ته منذر ابن ما او سما داند علاقه نواب دیو صلح وکړه لا صلح او کومانس کې صلح وکړه او شرطونه و لگاول یو ویتا شرط و لگاو ته د هر چا پزمکه کې بل څوک مرشونی ذمہار راغلا که بانو بکر پز مکه که تغلیبی مل شو زیموار بکرین دی او که تبلیغی مل شو پا بانو, با با با بانو بکر ساڑه مل شو پا تبلیغینو که دا تبلیغین زیموار دی دا خبره بانو تغلیب قبیله زیموار دی دا مثاله با ایوی دا شرط دلگا وخبلا خرصم ابن منزر منزر ابن ما اس سماده را وکڑا چه دام دلوی نواب دالاقه بې د دې دوړو مشرانه را واست حرم ته کعبه ته او د کعبه ثواب په وکو کو پدې او په توا د کعبه ثواب په چوکو چو نه د کعبه شریف په خوا کې لاسلیک وکو لاسلیک او د کعبه په خوا کې قسم کوو شمنګ بنو بکر او تغلیب بده او بلبد نه کوو یو بل صبا زيت نه کوو او په بکر کې تغلیبی پیدا شو او کو په تغلیبانو کې بکرې پیدا شو ده ځموار دي ابین ځموالی د کرام شو نارنګي چې په باډه لو پیدا شو نو مړه باډېني ځموار دي او باډېلې په نارنګو کې پیدا نشته نه دی خو خپلم وجني چې په نارنګانو کې پیدا شي چې زمکه د نارنګانو قبضه کو پدینو باندې زمون سره هم وجلا ده بهر تقدیر خو دومره دا لیکل او حلقه او قسم مخارض پدې کې د بنو تغلیب قبيله کسان روان دي د بنو بکر پس مکو کې روان دي او زیت زې زی روان دي چې روان دي نو څوبدي د بنو بکر په علاقې کې یو غټه وال روانه ده روان ندیو د وګړو په منو کې دا وال روانه ده په دې والي زمنګ مزارع رفتار دي خپل علاقې ته په دې والي زمنګ رفتار دي زو څ شنو وبڅلا نه خپل خدا وبدینو هغه وال بار په یو ځکه چاش لا ولې نو دې سره وانده واده روانه د کړي تا دا پره چاش لا ولې دا چې سلولې دا لدا وبو البته بل تراب تلړي او دې پدې کرواند نو معموله علاقه خو نه ویډې وی علاقه یې ستان الحمدلله سلم له او د شلو ملو مزل خلوت له سلم له شل ملګنه کبیله دا ړید کبیلې ویل کړه ته ملګرې نه واغای واخلدسه دغه نو بدی کې اوا خدښته وې اوسند سې دشتې دی چې په بړخې لړا واوړو په ناواګي کې کوشا لسکور نه شتره توله دشتې نو بس دی کې بنو تغلیب په ګړیر کسان اهم اهم کسان مړ ووالو چر فلار کې وچر نو دیو دا و وکړلا په بنو بکر کبیلې چ تاسو د قاستاش لاول را؟ نو تاسو من خلق مړو او د عام د قاستاش لاول امر ابن هين لاورل امر ابن هين د بنو بق او د بنو تغلب مبارک بنو بکر تفړونه ویل ویل شارش د دې رې بښه واشلولي رسو کې ما منظر ابن ماء السما او تپلوه د چ پلس اس پس مکه کې سلام نو د قانون د لا د پلیس تا کین ارستو بیا جګړه نې دوا په مینس کومه خطا دا قصیده ته بن بکر شاعر حارث بن حلز ولدا او دا قصیده چ ویله نو د سا نېزاوا او په دې نېزا لاس اخو ده ده او قصیده ته عمرو نهین هين مختاوي او پدې جذبته قصیده وی تر دې چې دا شاعر پلاس کې د حارس پلاس کې نناواتا او دا دو ترکی کرنشتا او د لاس این بے گل پی کرنشتا او قسیدے او پدر دم ن او قسیدے چې اکلا نو بے پدر کوئیش دائیں آغی دا اغیوی لیدان آزدنا تنا بے بینی ها اسماء روبا ساوین یا ملو منو ببینی مولتو لیتا یکونو نقاعو بعد او اول ا زندتن به بينه حسو ما ولتو لتا بعد عهد لنا ببرقه سما شما افعد ناديار هل خلصو نو اول تشبيب كده اسماء مباركه نرست وب جنغه اشاره کین قصيده سن ردي كه د علاقو نمندي او اسانه دا بین دلتا پمانا ده ا بندل ته پمانه ده پيرات سوا اون پمانه ده درنګ تيرا ول پيوزي مقص مكس السوا او ال ايو اعلان كړاي منغتا خبر را كړاي منغتا پپيرات باندې اسما اعزدتنا اسماء ببنها اعلان کره منتا اسما ببینی ها پا پراک روبه ساوین یامو لومنو سوا اون دیر کارتی ساوین اغا وقت روال پیوزه کی تنگیگی داغنه او وقت روان کی دیر کارتی وقت روال پیوزه کی تنگیگی داغنه او وقت روان کی گورا یو چا تبوه چه تباز ما ملمید خودو مساد به نه تیرې چا دو متن کې چې بیا د لرړې نه دغښې نه حالات ته وګوره د حالات مناسب کار وکړه ها اذنت ها به بین حسم ولتو متا یکون لقاء خبر را کړم ته په تیرا ثم ولت به وګرزیدا زمان لاړه افسوس ته چې علم زما وې چې کله به زمنګ ملاقات سره کیږي ملاقات به زمنګ کله کیږي متى يكون اللقاء بعد عهد لنعبر قط شمما افتنا ديار هل خلصوا ملاقات زمنګ پښته زمانې نو چې من اسيدل نو پښته زمانې د اوسې دو نو فقارجن ازم کده مقام پا ادنا دیار خلصا او چه نجده ده کورون ده ده ده خلصا مقام نجده ده کورون ده ده خلصا مقام نوست د زینه نمونه شعر زوتایخا پا المحیاتو پا سپاحو پا آنا قو پتاقین پا عازبون پا الوپا او محیات او سپا او اعناق او پتاق عازب او وپا پا دیزگونو که جونو فرياض القطع فأودية الشروع ربي فشعبتاني فالإبل الابلاعو فس اسيدلو فباغي جو مقام كي او فاغى دشتو اودية جمع ده ودي ده دشت دوي فدشتو ده شريب مقام كي او ده شعبتان او ده إبلاء مقام كي لا آراماً عهدتو فيها فأبكيل یا مته الحن يحير البكاء دا چې ثاني ډېر زمانه